Hirugarren unitatea. Atarian. 20. mendeko asmakizunak. Erantzungailuko mezuak. bat. Begoña naiz. Errenteriatik deitzen dut. Ni hikea penizilina izantzela esango nuke. Penizilina munduan hedatzeari esker ilkortasun tasa ikaragarri jaitsi zen. Garai hartan edozein infekzioarengatik hiltzen zten jendea. Eta penizilina hartzeak bizia salbatu zion askori, beraz, ez daukat zalantzarik. Hirugarren unitatea, atarian, hogei mendeko asmakizunak, erantzungaluko mezuak, bi. Egunon, usuen naiz, nire ustez asmakizunik onena bombila izan zen. Eguna luzatzeak produktibitatea igotzea ekarri zuen, lan egiteko ordu gehiago zeudelako, eta horrek, eragin handia izan zuen ekonomian eta gizartean. Gainera, kaleak argistatzeari esker segurtasun handiagoa lortu zen. Gaur egun inork ezindu bere bizitza bombilarik gabe imaginatu. Hirugarren unitatea, atarian. Ogei garren mendeko asmakizunak. erantzungailuko mezuak, iru. Lande hernaiz, nire ustez plastikoa izan da asmakizunik garrantzitsuena, Naiz eta alde honak eta txarrak izan. Gure ingurura begiratzen badugu, gauza gehienak plastiko eginak daudela ikusiko dugu. Beraz oso garrantzitsua da, baina hainbeste plastiko erabiltzeak ingurumenean arazoak sortu ditu. Plastikoak luze irauten duelako zabortegietan. Hala ere, birzik esker, gero eta plastiko gutxiago botatzen da zaborretara. Hirugarren unitatea, atarian. Ogei mendeko asmakizunak, erantzon mezuak? mesuak, lau. Donostiatik deitzen dut. Bitor naiz, ogei mendeko asmakizunik onena, zalantzarik ape ordena gailua izan da. Informazioak gordetzeko eta ordenatzeko aukera izateak asko erraztu du jende askoren lana. Eta ez hori bakarrik, ni irakaslea naiz, Eta ikasleak eskolan ordenagailuak erabiltzeari esker motivazio handiagoa dute gelako lanak egiteko eta hori ezta da batera erraza